sjećate uživo rušenje svetskog kineskog rekorda Dobro večer, evo, ja sam Ante Radonić, večeras nije Andromeda, ali kao da je, jer ipak ovo je HR2 i ovo je fenomenalna proslava, kakva evo fešta ljudi moji, baš je ovo užitak i svaka čast svim onima koji su ovo organizirali, divno je vidjeti ovoliko fenomenalnih ljudi, toliko urednika iz GPR je sa svih strana, jako, jako zanimljivo, no ja moram preći na svemir, evo, sto godina, ha, pa nije to malo, nije to malo. Sjetio sam se kompe od Armstronga. Sjetite se prvi ljudi na mjesecu. Edwin Oldrin, živje čovjek, 95 godina. Sljedeći mjesec će imati 96 godina. Znači, može se, može se, treba biti mudar u sve to. E, vidite, 100 godina i nije puno. iste one godine, kad se rodio Oldrin, to je bilo davne, 1930. Isto iste te godine, jedan američki oficir iz balona je snimio sliku koja je pokazala da je zemlja, znate što, da je zajedno isto okrugla, a nije trebalo dokazivati jer je prije 1200 godina stari Grkera Tosten izračunao da zemlja ne samo lopta nego da je okrugla, ali idemo mi sad malo u duboki, duboki svemir, godina brzo prođe ali naš sunčev sustav naša zemlja stara je 4 milijarde i 600 milijuna godina, ali to nije sve još uvijek računamo da je sve počelo velikim praskom prije 13 milijardi i 770 milijuna godina. A pazite, samo dvijeli sekunde nakon velikog praska nastali su prvi protoni i neutroni. Tri minute nakon toga nastali su već prve jezgre deuterija i helija. A onda prošle još 200 milijuna godina i rodile su se prve zvijezde i danas imamo fenomenalne instrumente i na zemlji i u svemiru koji rade fenomenalne stvari koji idu ono u dubinu svemira. I mi danas znamo da prvo sjetlo koje je krenulo, kad je svemir postao prozličan, je bio je svemir kao neka gusta juha. I kad je postao prozličan, prvo sjetlo, kad je svemir postao prozličan, prvo sjetlo je krenulo, kad je svemir bio star samo, tri 80 tisuća godina. To su najstariji fotoni koje mi danas bilježimo pomoću osjetljivih instrumentata. A evo, svemiskiteljskog Hubble, on je već 36. godinu u orbiti oko Zemlje, lansiran je davne 1920. godine u prošlom stoljeću, a on nam je mogućio novi vizualni pogled u svemir, a posebno pogled u dubinu svemira. Pokazava nam objekte kako su izgledali samo nekoliko stotina milijuna godina nakon velikog praska. Kako je to fantastično. Kad imate svemir u kojem postoje tisuće milijardi galaksija, a svaka galaksija ima na milijarde zvijezda. A svaka galaksija ima i na milijarde planeta. Do sada smo otkrili preko šest tisuća planeta oko drugih zvijezda. I gle čuda, još nismo našli planet koje, za kojeg bi mogli reći da je sličan našem planetu Zemlji. Ali kakvi svi planeti postoje, to je tako planetarni zoo kako ljudi nisu ni sanjali. Svi mogući i nemogući planeti oko drugih zvijezda, to je nevjerojatno. A i same zvijezde su svaka za sebe. Njihova masa početku određuje njihovu evoluciju. Koliko će živjeti? Zvijezda koja ima veću masu, kraće živi. Zvijezde manje mase duže žive. Neka zvijezda žive milijune godina ali naše Sunce je ona zvijezda, iako je zovu Žuti Patuljak, zvijezda koja, koja će živjeti još milijarde godina. Međutim, kad idemo u Duboki svemir, fenomenalne stvari se otkrivaju, već vidimo objekte dakle u tom ranije, najranijem svemiru. Nakon svemirskog trpletska Hubble, te koja je preko 500 km iznad našeg planeta koja ima 11 tona, evo prije četiri godine je lansiran i svemirski teleskop James Webb s promjenom objektiva od šestpet metara kako je to zrcalo koje se sastoji od 18 segmenta koji su od berilija, a presučeni su zlatom, tanki sloj zlata, debine svega 700 atoma toma. I to zrcalo teleskopa Gemsweb, a teleskop Gemsweb kruži tako da prati zemlji na puto sunca. Daleko je, milijon i pola kilometara daleko od, naš, od, od zemlje naše, ali prodere duboko u svemir. I zamislite... Onaj objekt koji je od nas dva puta dalje, dva put se brže udaljava, to je jedan zakon, jedno zakonitost koju su glavno ljudi ustanovili. Poznat je, poznat je ovaj Hablametrov zakon kojeg su oni ustanovili, a to je da galaksije na dva put većoj daljini, dva put brže bježe od nas. Ali kako začuniti brzinu? Pa jednostavno kolika sirena ide od vas pa se valna dužina zužnih valova produžava, tako i sa svjetlosti. Što je neki objekt brže ide od nas Yeah. Nice to se više produžava njegova ovalna duljina. I onda naravno znanstvenici izračunaju taj crveni pomak koliko su linije u spektru nekog objekta pomaknute i onda vide koliko brzo se on daljava od nas i mi od njega. I na osnovu toga radimo procjenu koliko je objekt daleko jer smo to naučili sa mnogim drugim metodama kod bližih objekata i tako pratimo koliko su daleko ove najdalje galaksije. I to je fenomenalno zapravo koliko one dale galaksije jure daleko. A sve su galaksije vezane u svoje vrsta galaktička jata. A ta galaktička jata su pak vezana u supergalaktička jata. Mi u sunčnom sustavu, mi evo imamo tu situaciju da jurimo oko centra naše galaksije sa brzinom od 220 km sekundi. Ali, mjereći ono famozno mikrovalno pozadinsko zračenje, ustanovili smo zapravo da mi imamo jednu apsolutnu brzinu gibanju u svemiru prosjeku, ona iznosi 370 km u sekundi. A naša galaksija mječni put, ona juri u pravcu zvježja Djevice, jer tamo se nalazi dio supergalaktičkog jata. I naša galaksija sa svima nama juri prema tom supergalaktičkom jatu sa brzinom od 600 km o sekundi. A na stranu što mi ovako dok slušamo sjedimo uopće ne osjetimo da mi jurimo oko našeg sunca sa brzinom od preko sto tisuća km na sat a zajedno s našim suncem jurimo kod centra galaksije sa brzinom od dvije stotine i km o sekundi nakon sveminskog teleskopa žem sve ljetelice koja je dakle daleko od Zemlje, jer je milijon i pol kilometara daleko, ona ima šest pol tona, priprema se novi svemijski teleskop i za godinu dana novi svemijski teleskop će biti spreman. On ima zrcalo veliko kao Hubble, ali će prvenstveno imati u infracrvenom dijelu spektra, ali će imati sto puta veće vidno polje nego što ga ima svemijski teleskop Hubble. Ovaj teleskop zove se Grace Roman teleskop, jer gospođa Grace Roman, ona je bila šef za astronomiju u NASA i ona se mnogo zalagala i za izradu Hubblevog teleskopa i ovaj novi teleskop baš nosi ime od Grace Nancy Roman i taj novi teleskop težak 4 tone treba biti lansiran pomoći rakete Falcon Heavy tvrka SpaceX. Ovaj novi teleskop će nam pomoći da snimajući velike strukture u svemiru, da bolje upoznamo što bi to mogla biti tamna energija. Tamna energija je ona koja djeluje suprotno od gravitacije i zbog koje se svemir ne samo širi, nego se ubrzano širi, a to smo saznali tek prije 22 godine. Ali moramo znati je li to stvarno postoji, da li ta, ta energija postoji ili je nešto drugo možda zvijezno to možda treba nadograditi Albert, Albert Einsteina, jer možda na kozmološkim linijama i prostorima možda tu ne vrijedi ono što mi mislimo da vrijedi, tako da mi moramo još dokazati da zaista ta tamna energija postoji i da ona je zapravo uzrok tom ubrzanom širenju svemira, ali moramo pokazati da li je tamna energija imala uvijek istu snagu ili je ona promijenljiva ako je ona promijeljiva, ako ona slabi, onda se naš svemir neće vječno širiti, nego će jednog dana stati, pa će se pošeti sužavati i opet će se sve jednog dana naći na isto mjestu. Međutim, naša zemlja će biti sad sigurna što se tiče kao objekta nekoliko milijardi godina, znači normalno kružite oko sunca, malo li će naše sunce imati svoje posebne, možemo reći, evoluciju i jednog dana će se sunce proširiti gotovo, gotovo do zemlje. Da bi jednog dana sunce postalo bijeli patuljak, sunce nema tako veliku masu da bi eksplodiralo kao što su eksplodirali, eksplodiraju one najveće zvijezde. Ali baš one zvijezde koje eksplodiraju, mi po jačini eksplozije se ravnamo i procjenjujemo koliko je neka galaksija daleko kad u nekoj galaksiji prinađemo tak u eksploziju koju zovemo supernova zvijezda. Tako da zapravo ova protekla godina, ova 2025. nam je omogućila mnoga mnoga nova saznanja, pokazali su mnoge druge stvari, a vidjeli smo nešto što bi nazvali život nakon smrti. Da, život zvijezda nakon smrti, jer velike zvijezde kada eksplodiraju od njih kad se rasprsnu ostane onaj središnji dio koji se uruši, to je implozija prema centru i onda nastane ili Neutronska zvijezda ili nastane crna rupa. I sad pazite, neutronske zvijezda i crne rupe ne možete otkriti, ne možete otkriti ako se ništa oko njih ne događa. I onda što? I ono što se ne vidi može se otkriti jer tu su, tu su detektori gravitacijskih valova, to je jedno čudo. Slavni Albertanštaj nije vjerovao da će jednog dana ljudi smisliti detektore za gravitacijske valove. Jer kad vam prođe gravitacijski val, onda vam jedna dužina koja ima 4 km ona se produži ili suži u vrijednosti koja je daleko manja od promjera jezgre atoma tako nešto izmjeriti, evo, bilo je čudo, trebalo je biti jako lukav smisliti takve načine da bi ljudi izmislili te male promjene koje nastaju kad se dogodi gravitacijski val. A kad imate više instrumenta koji vam pokažu istu stvar, onda ste sigurni da je to zaista bio gravitacijski val i evo mi deset godina primamo saznanja upravo pomoću detektora gravitacijskih valova. I tako smo otkrili čitava groblja objekata nakon smrti zvijezda. mnoštvo je neutronske zvijezda, mnošto crnih rupa koje su nevidljive. Mi ne da smo ih vidjeli, ali smo saznali za njih upravo zato jer se sudaraju. kada se sudare dvije neutronske zvijezde, kad se sudare dvije crne rupe, ako nismo vidjeli, ali one stvore gravitacijske valove i toliko je prezesno izračunavanje s tim gravitacijskim valovima da se točno vidi kolika je bila masa pojedinog objekta koji se sudario s drugim objektom i kolika je masa na kraju kad se ta objekta sudare a dio mase se izgubi jer se pretvorio energiju, onu energiju koja zapravo je prebačena u gravitacijske valove. Dakle čudo je, čudo je što smo sve saznali u ovim zadnjim godinama koristeći i ove instrumente astronomije kako na Zemlji, tako u orbitak zemlje, tako malo u daljnjem svemiru i evo puno toga nas čeka ova nova godina će biti posebno posebno uzbudljiva, bit će jedan zanimljiv događaj za nas, naime 12. kolovo za augusta bit će jedna predivna dijelomična pomričina sunca i ona će početi na večer u 20-25 minuta i vidjet ćemo samo dio jer za vrijeme te dijelomište pomršine sunca će sunce zaći na zapadu, ali imat ćemo rijetku priliku da ove godine vidimo jednu jako zanimljivu pomršinu sunca i to baš isti onaj dan kad je maksimum meteorskog roja Perzeidi kojeg mnogi zovu suza Svetog Lovre pa onda nakon te pomršine 12 kolovoza na večer upravo te noći ćemo cijelu noć pratiti one zvijezde padalice kako izovimo, a to je meteorski roj prezidi ili suza svetog lovere. Puno toga nas očekuje ove godine, evo ove, ove, ove zadnje ove godine u kojoj sad još jesmo, imali smo jedno fenomenalno slijetanje jedne privatne letelice na površinu mjeseca, ona me poslala slike, čak ste imala imali pomršinu sunca kad se zemlja našla između mjeseca i sunca, ali u ovoj idućoj godini očekujemo zaista fenomenalne, fenomenalne stvari. Danas je puno novih tvrtki koje rade veličanstvene stvari, koje lansiraju fenomenalne se ali između toga to su i letilice koje stalno prate što se događa na našem planetu, što se događa sa meteorološkim promjenama što se događa sa klimom našeg planeta, pratimo sve što se događa ali pratimo i ono što zovemo svemirsko vrijeme a to je interakcija sunca sa zemljnom magnetosferom a to nije šala, jer kod veliki magnetskih bura koje nastaju zbog sunične aktivnosti dogodi se da dođe i do smetnji na radiovalovima i na nekim frekvencijama, dođe i do prekida radioveze, dođe i do problema sa GPS- sistemima, signalima. Prema tome, sve to treba pratiti, znači postito slemensko vrijeme koje je važno za sve one operatere koji imaju satelite u orbiti. A mi danas ne možemo zamisliti naš život bez satelitske tehnologije. Uopće nismo svjesni koliko ovisimo zapravo o satelitskoj tehnologiji, bilo da je to telekomunikacija preko geocacionalnih satelita bilo da su to metroštvi sateliti bilo sateliti koji traže istražuju resurse zemlje a da ne govorimo o GPS satelitima koji nam omogućuju da se svaki čas možemo naći bez obzira u kojem gradu u kojoj ulici se nalazimo dakle to je nešto što je, što je fenomenalno evo upravo smo neki dan proslavili zapravo prvu godinu leta Hrvatskog satelita, ima samo 1 kilogram, ali još uvijek radi na visini je momentano 460 km za zemlje, još uvijek radi, šalje signale i radiomateri širom svijeta, hvataju signale s našeg satelita, koji povremeno šalje i poruke, koje prepremaju učenici, tako da evo imamo i dakle jedan naš mali satelit, koji će još možda bar godinu dvije kružiti kod zemlje i slati i dalje svoje radiosignale koliko god je sičušan, ali evo još uvijek leti, znači, u orbite kod našeg planeta. E, što je na kraju, nego svima vama da poželim puno sreće i zdravlja. Drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji, stojite mi dobro. Evo, veselimo se ovom događaju 100 godina na Hazarskoj radija. Želimo svima puno uspjeha dalje i sve nam najbolje želimo u Novi godini. Hvala i doviđenja. Dakle, u svakom slučaju čekaju nas zaista uzbuđenja u ovoj godini, ne zaboravite na pomoćinu sunca 12 kolovoza i zaista uživaćemo ćemo, dakle, nadam se svi u ovoj godini.